ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمني على هذه الأمم ودي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمني على هذه الأمم انظر الى الكعبه يا محلى <تصفيق> <وها>. نور وجلال يا شفا انظر الى الكعبه يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وارفع عنا الكذب واشكرنا برجو ليتني نسست sada говоримо obračnim pravima i obavezama. Kako kod muževa, kod muškaraca, tako i kod žene. Prije nego što počnemo sa ovim, izlošenjem ovih prava i obaveza, Mnogo je, braćo i sestove, bitno, potrebno, značajno da slatimo da jedna od ključnih, između ostalih, šajtanovi skletki čovječanstvu, čovjeku kao Allahovom najodobranjeno stvorenje, jeste da instalira zajednice koje nemaju pravila, gdje će biti jedna anarhija u svakom pogledu. I otuda kad se zakleo da će zavoditi ljude i blisi, obećao je Allah da će to raditi na sve moguće načine. Da ljude odvrati. I jedna od prvih stanica njegovog odvraćanja je familije. Da sruši familiju, da sruši brak. I kaže Resulu sallahu sal alaihi wa sallame u sahih hadisu kod ima muslima i Ahmeda od Džabira radi je lanhu ina iblis jeda u aršehu alel ma thumme jab'asu saraja. Zaista iblis Постави своје пријестволје на воду. И онда шале своје војске. Фе една хум мин хумен зилетен, а азаму хум витнетен. Најболи положај код нега, највећи положај код нега, има онай кој највише нере да посије. Највише фе сада на земје направи. Је джив ехадум фе ја кул фаалту кезао vi govori ma snao dođe neki od njegovih vojnika i kaže uradio sam to i to zlo imeno je zla kaže mu iblis nisi uradio ništa znači to je beznačajno bezvrijedno vojdu jedan i kaže ma trakto hatta faraktu bainahu wa baina zawjati wa baina ahli a dođe drugi pa kaže tog i tog čovjeka nisam ostavio no ga nisam rastavio od njegove žene kaže mu Iblis onda nakon što ga primakne sebi fejudnihi minhu kul nikme ente onda ga Iblis primakne sebi i kaže ti si pravi, ti si dobar pogledajte sve fitnete koji rade Iblis ne nagrađuje posebno Ali kada rastavi dvoje, da njegov vojnik, onda ga on počasti. Dobije najbolje titule kod njega. Znači jedna od, od ključnijih zamki na koju Iblis igra, koju postavlja nama ljudima, jeste da sruši familiju. Jer tamo gdje se sruši familija, tamo nema zdravog, zdravog društva. I onda zna da se lakše igra i sa čovjekom koji je razveden, i sa ženom koja je razvedena, a pogotovo sa djecom koja odrastaju bez rojiteljske prige. To je jako bitno i ovaj hadis je vezan za ono naše prijašnje predavanje koje smo imali danas poslije poslije podneda maza, u, u, u slopu govora obratnika o čvrstom zavijetu. Znači, taj čvrsti zavijet je jedna od najvećih iblisovih meta. Upamtite, jedna od najvećih iblisovih meta je brak Da sruči dakle family. Prava i obaveze u braku. Ovu temu dijelimo na tri dijela. Prava koja ima muž u braku. Prava koja ima žena u braku i prava koja su im i obaveze koje su im zajedničke, obostranje, i za čovjeka i za i za njegovu ženu. Prava čovjeka. U osnovi, sva ona prava koja čovjek ima kod svoje žene mogu se svesti na dva. El kalame i etale. Znači, el kalame, čovjek taj koji vodi brigu o familiji. I drugo, čovjek ima pravo na pokornost. Damo se žena, pokoji, pavad. Nači prvi, hem je i obaveza, hem je i pravo da čovjek nadzire familiju, da vodi bliku o njoj. Ja jelezina amenu, ku em fusekum, u aehlikum nala. Ovi koji vjerujete, vas i vaše familije. Čuvajte ženjevske vatri. Čuvajte ih, dakle, propasti. I to je, dakle, prvo ovaj pravo, odnosno i obaveza istovremeno, koje pripada čovjeku. Spominje ga Allah Subhanahu Wa Ta'ala u suri An-Nisa. Al ređan قَوَّمُونَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ أَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِتَنْ وَالِيمُ Dakle, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ukazuje na ovu obvezu. Šta podrazumjeva qavale? Ovo jako bitno. Da pojasnimo definiciju, odnosno priječ. Nači, el-Režan qawamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allahu ba'dama wa Nači, ljudi su ti muškarci su ti koji vode računa o ženama. Zbog čega? Zato što je Allah dao prednosti jednima na drugima. <laughs> zašto Allah tako radi? Allah dao prednost jednim na drugima i još zašto? Zato što oni su ti koji treba da dijeli da odskrnjuju svoju familiju Kuranski ajati sura Enisa znači Allah je subhanu wa ta'ara definisao tu ulogu i tu ostaje samo jedna stvar pokornost nema druge znači Allah je odredio da čovjek bude taj koji je koji vodi familiju i to je vraćao prirodni poredak stvari Prirodni poreda stvari je takva da čovjek taj koji koji brine, koji vodi računa o familiji i koji zato ima određene normalno pored obaveza i određene određene privilegije. Jezički smo pojasnili što znači ovaj ovaj izraz kalama. U osnovi kalama kad godamo terminološki znači briga o poslovima svoje familije. Briga o poslovima svoje familije i ulaganje truda maksimuma na njenu zaštitu, na njeno čuvanje, spašavanje od mogućih loših stvari na ondu djavu. Znaci čovjek je onaj koji o tome treba da vodi, treba da vodi račun. Bracio kaame odnosno ta briga o familiji to nije plaćanje kako neki razumiju ili kako se praktikuje kod nekih muslimana ili muslimanskih familija. Kalame ne podrazumijeva tlačenje, nego podrazumijeva brigu o familiji. A onaj ko je dužan da vodi brigu o tome, on treba da ima prostor da mu se pokorava. Vidjet mi išla kasnije u čemu to žena mora se pokori mužu, a gdje ne mora se pokori, pokori mužu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovu ulogu pripremio muškarcima pod uvjetom. Da se drže Allahovi propisa. Oaj to. Da se drže Allahovi propisa. To su ove kalame. Zatim, da ta kalama donosi ljubav, donosi milost i donosi smirenost. Ono što spomenje u suri Erun hajat. Znači, da ta Njegova briga bude takva da porodici donosi šta? Ljubav donosi milost i donosi smirenost i da ophodjenje bude i da ophodjenje bude na najlepšim mogući način. Normalno braćo ovdje i sestre ovdje jako bitno da mi imamo na umu Do ono što smo recimo slušali o, o, od raznih tekstova kroz pjesme ili slično kroz bajke, kroz crtane, filmove o nekim tamo idealnim ljubavima, o nekim tamo brakovima koji su fantastični, koji nemaju problema. To je braćo, braće i sestre, laž, bajka, obmana. Nema te braka da nema izazova. Sam rasul sallallahu alejhi ve selleme kako je prošlim chavoci kasni večeras govorio da onkem pogudnom gurdo njegovom životu bračnom je govorio Ajši radijallahu anha Ja tačno znam kada si na mene ljuta, a kada si sa mnom zadovoljna. Kaže, kako znaš Allahov poslaniče? Kaže, kada si ljuta na mene, kažeš, tako mi Ibrahimov gospodara. A kada si sa mnom zadovoljna, kažeš, tako mi, tvoja gospodara ovo Kaže, tako je Allahov, Allahov poslaniče, ništa ne ignorišemo osim tvojeg imena. Znači, samo zamijenim tvoje ime Ibrahimo imenu, sve drugo ne diram. Nije ušto drugo ne diram, osim to. Iste je svečbe. Je li imao izazova, a jeste? To je samo jedan primjera. Znači, ne postoji familija, ne postoji brah, bračo i seste koji nema izazova, koji nema ovaj problema, nema ovaj kušnji, i zato je mnogo bitno da naši vjernici, da, da usivani prije svega, ljudi svjes, svjesni te istinete činjenice. Znači ono što govore e, ljubav, za tebe ću da poginem, skidam zvijezde sa neba, ubiću se, ostavljam sve zbog tebe, to je braćovarka. To je jedan talas emocija koji možda traje malo duže, malo kraće, ali to brzo prođe. To brzo prođe. Navodi se da je neki princ bio momak u, u najljepšim godinama, em <gled> bio lijek, bio em bio i pametan. Za prosi, e, tražio od sebi djevojku za braka. I normalno komost takva bila da je naišao na tri Tri djevojke i nije znao koju će. I pošalje sestru i kada je sestro evo ponesi ove tri hedije ovim trima djevojkama i dobro saslušaj šta će da kažu kad to budeš ponijela. I se prvoj I kaže ona prva da gala nagradi, on je imućen, ali meni ovo ne treba, meni treba ljubav. Odnese drugoj, kaže druga da gala nagradi, on je imućen, mogu joj malo više poslati. Kaže treća da gala nagradi, kad se sjetio, ja sam s ovim zadovoljna. I izabro je treću sreću, tako, treću izabro. Ona prva kaže to ti idealista, od toga nema ništa njoj treba ljubav, ne trebaju ni ovo, ni ono, ni kuća, ni stan, ni jelo, ni pića, ni šminka, ništa ne treba, to je idealizma. Ona druga kaže, teški materialista. Mogu je kaže malo više, a ona treća kaže, ona je realna. Primila je i tu hediju i bila zadovoljna. I kaže, nju je odebrao za svoju anomu. Drugo, pravo muškarca odnosno mužom, braku, jeste pokornost. Žena treba da bude pokorna mužu. Ja znam, braćo i sestre, da u današnjim okolnostima kad ovo čujemo, malo čudno. Možda malo i za mnoge od nas, pogotovo za žene, neprivatljivo. To izbog toga što živimo u okolnostima gdje se novo govori o pravima žena, o emancipaciji žena i tako da I znam da je ovo osjetljivo. Ali, braćo hak, je takav i njega treba da se kaže. I treba da upozorimo da ne, bude smo, ne budemo se držali ovih pravila, ovih propisa braćo i sreće neće biti braćo i sreće neće biti sreće u braku. To moramo da svatimo. Zamislite vas radite u firmu. I radnik, neslušan šefa. Šta će da bude, braćo? U najmanj ruku otkaz. A firma može da, da bude na gubitku. Tako je sugljen u svim sferama života, uvijek mora da ima neko ko se pita, ko se sluša, čija treba riješ da bude završna. Nači konstituje sa svojom ženom, sa svojom djecom, ali završno mora da bude tvoj. Konačno. Tu je, braćo, jako bitno da imamo na Nači Znači, šta je ta pokornost koji su dokaze i vjere da tako treba da bude, šta podrazumjeva, koji su plodovi toga i koje se oblasti zahvata. Euh, prvo euh euh pokornost, odnosno ta Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u nas ta porogaeta da se govori su ar-rijalu qawamuna al-nisa, miman <coughs> faddala Allahu ba'dhamun wa la'dha, wa bima anfaqu Nastala pet kraj pa kaže fin eta anakum fala tibgu alayhi nasbila akum se pokore žene ako vam se pokore onda ne možete im šilitovati nasil znači kompta ajet eridžanu tawamuna linsa bima faddala ba'd wa ala ba'd wa bima infaqu min amwalih mushkarci ode brigo svojom ženam s toga što je Allah počastio jedan drugima يسبقوا كشطوني ديالهي اسغا اي فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اجست تيجن سو اونيكو سو برداده اي كويه تشوباو ono што الله ترانيو ساчува نكله فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولاتي تخافون نشوزهم فايذوهم واهجروهم في المضاج اضربهم A one koje ispoljavaju nepokornost, posavjetujte ih. Pa i onda, ako to ne poslušaju, ignorišite u postenji. Ako i to ne poslušaju, išibajte ih. Ako i to ne poslu... ako vam ono se pokore, nemojte i nasilje činiti. Kuranski ajed. Normalno, kad ćemo doći, koji je to način kritike, koji je način ovaj... Išribane što stoji u kuranskom ajetu. Zatim, had iz poslanika, kad govori o srećnoj ženi, o ženi koja ide putem dženeta, otlupi uhu i da emak. I ona se pokoravanjem, da dakle pokorava sa svojem mužu, onda kad joj on, onda kad joj on naredi. Zatim, ta pokornost koja se insistira od strane čovjeka muža, mora da bude razumno, i mora da bude sa mudrošćom. Zatim, koji je područje obuhvata pokornost? Koja su to područja gdje žena mora da se pokori svojom mužom? Kao prvo, to se tiče porodice. Porodičnih odnosa i onoga što se veže za tu i njihovu oblasti. Drugo, nema pokornosti tam, gdje je griješenje Allah. Nema pokornosti. Ma treći u i mera koja da mu sa žena se svetovira. I on je da riješ da To smatra da je šminka on treba da ima svoje žene. Ima pravo da odbije. Zašto? Zato što je Allah zabranio da se mijenja stvorenje ovaj naš lik nam je Allah subhanu wa ta'ala znači pokornost samo u onome gdje se ne Allahovi propis onda kada muž insistira ženi da prekleše Allahov propis ima pravo i mora da ga odbije recimo treba vam para za nešto i muž tjera ženu da traži od njegovog punca od njenog oca od malo para i kaže, recio je, treba nemao da jedem. a zapravo njima treba, nemaju, da kupimo bolje auto, primjer, nemaju. I onda on tira ženo da traži od njednog oca, da slaže, ima pravda, kaže, neću. Odbija jer je to, šta, obman prevara. Znači, pokornost, pokornost samo onove što ne kaši se sa propisima Allahove vjere, uz da je muž taj, koji zaista izdržava familiju, i koji je sposoban da podnosi život na iskušenja sa kojima zasu očava familija. Znači imate brače muškaraca na žalostu, gdje je njegova žena sposobnija za život nego ovo. Umješnja, vodi poslove života. Daš njemu sve, se rastuju. U tom slučaju pokornost njemu možda da bude jako opasta. Da rasturi familiju. Da isprazni kasu. Dostavi djecu bez brige o, o odjeći, o školstvu i sl. Znači govorimo, ove uvjete ovu pokornost, čovjek ima pravo na nju, pod uvjetom da je on taj koji brine o familiji. I da je on taj koji zaista iskušenja familije, on podnosi, odnosi, on sati nosi s tijim teretom. I vodi brigu dakle o tom. Zatim, koji je plod ologa? Normalno plod je, uspješan odgoj djece. Jer tamo deca primijete da između oca i majke funkcioniše na lijep način. I da se da majka sluša oca, a da otac istorbeno vodi računan zaista o familiji, tako djete, braći, ima lijep uzov. Jedan od razlova koji zna navodi da omladan neće dolazi u brak jeste loše iskustvo djece sa njevim roditeljima. Gledali su ko majka svađaju, kako se rasturaju, puto i bračnom zajednici i onda djeca neće da da rizikuju. Kada, zašto bih ja ulazim u brak kad je moja majka, kad je moja majka ili moj babo imo jako loše iskustvo. Zatim ko je sate oblast tačno gdje žena treba da bude pokorna mužu? Rekli smo to se ono tiče braka, bračne zajednice i drugo ne smije da bude u onome što je oprečno nije. Znači, sada, koje su to oglasni, tačno? Znači, prvo, pokornost u bračnoj postavi. Znači, kad je pozove, ne smije da odbije. I to je Hadlis poslanika, sa sada vam je poznat, da žena koja odbije svoga muža bezrazložno, normalno, nju proklinju melek, sve dok ne osmane. Zatim, pokornost u higijeni. Pogotovo, onda kada žena završi svoj mjesečnim ciklusom, ili kada žena zavaži svoje danje nakon, nakon porođaja, čim prije treba da se očisti i da bude, dakle, čista i da bude sa svojim mužom, dakle, uz, uz te njegove potrebe. Zatim, žena mora se pokori mužu ako je zabrani da dobrovoljno klanja i dobrovoljno posti u njegovom prisustvu, a njemu treba. Njemu kao žena, dakle, treba. Zatim, muž ima pravo da zabrani žen da je izlaz iz kuće. da ona hoće i hoće. Apsolutno ima pravo to da ulazi. Kada će mi še inšala naresti primjere, žena ima pravo da izađe iz kuće bez da, ga, bez da ga posluša po tom pitanju. Zatim, mora da mu se pokori u tome kad kaže ova osoba ne smije u moju kuću da uđe. Mora da ga posluša. Ova osoba, ta osoba, ta persona ne smije u moju kuću da ulazi. Mora da ga posluša. Zatim, služajnje u kući ili u kući, o tom će mišljala kasnije, malo možda detaljnije, i čuvanje imetka. Čuvanje imetka dakle muževog imetka. Ovdje ne govorimo o ženovi imetku, ne govorimo o muževom imetku. Znači žena mora se pokori mužu kad je u pitanju ovo. ove stvari koje smo koje smo naveli. Normalno pokornost, šta, šta podozmijem pokornost, u postoji to smo malo naznačili, normalno žena Ako imamo da razume ima pravo da dobije svoga muža, no to sada nećemo detaljno pošto nam je vremenski smo do 6 sati ograničeni, pa ćemo morati da to vrijeme da ispoštujemo. Zatim pokodnost mu je što naveli, to bi 6 7 područja pokornosti, mislim da su jasne nema onima inshallah ništa sporno. Pa ćemo da pređemo na drugu oblast a to su a to je oblast koja su prava žene Koja su prava žena A prije toga samo da, da objasnimo kada žena ima pravo da izađe iz kuće, makar se muž opirao, makar muž rekao ne smije što izađe iz kuće, to su svaki izlazak koji podrazumijeva izvršenje onoga što je obaveza njom. Kao recimo, ko da izađe na hač, da na hač, muž se protivi tome. Ona ima mahrama i može da ode, ima pravo da ga ne posluša. Jer joj je obaveza da obavijači. Pokornost Allaho je prije pokornost, prije pokornosti mužu. Zatim, žena smije da izađe van kuće bez da, bez da se pokori svoje muža ako se on recimo, tome opire u slučaju da je zaista treba bilo da pomogne svoje roditelje Bilo da sebi traži lijeko neke bolesti gdje muž ignoriše nekle svoju obojezu pre, pre, prema njoj. Znači, generalno, u svim onim stvarima koji se tiču životnih potreba, životnih potreba, a muž ne pomaže žen ona ima pravo da ga ne posluši. Ima, recimo, muževa, neće da kupi, recimo, namirica za kuću. A onda se ljuti što žena izađe da kupi. Normalno, prvo si ti prekrišio, Allaho, Allaho ovaj, propis, pa onda je učito šta žena izašla. Kaže um, Abu'a Omar radijallahu anhum, kad je bio na hađu, radijallahu anhum, bio na hađu, i prišli mu i rađani pitaju ga, kaže, šejih, ti si drug Allahog poslanika, kakav je propis kad hađe ubije mu? Kaže on radijallahu anhum, subhala, kaže, su, kaže, ubili unuka Allahog poslanika, sallahu alaihi wa sallame, a pitaju o propisima tak mi je često puta znam da prekršimo neke propise prema familiji i onda se čudimo što familija ne naše onda neke zajate vidi što kaže Allah subhanahu wa taala malakum la wa qara šta je pa se Allaha veličine ne bojite kaže ibn Lukajin da ti Allaha ne slušaš ne možeš se čudiš što onda tebe tvoj ne sluša što je to znači ti ne slušaš Allaha a onda začudiš detetu što djete tebe ili tebe ne posluša. Dobro, ova mesela problematika vezana za izraženje iz kuće je zaista vraćo dosta razrađena u, u, u raznim ovaj verzijama u, u knjigama e, o fikhu. Ima zanimljivih mesela, pogotovo kod imala Malika, vezano vezano ovo, ali u biti mislim da su većina stvari poznate i ne bi bilo dobro da se na svakom rita razdržavamo, jer smo vremenski dobro, dobro ograničeni Izlazak žene van kuće radi posla, jako bitna problematika u našim okolnostima. I ovo je i zavrženo, i odvrženo, i navrženo svašta nešto ima. da ne Kao pro braćo, iako je bilo u planu da malo O problemu industrijske revolucije progovorimo opširnije. Nismo baš u pridici, jer je vremenski dosta ovaj ugranišeno, ali u biti, ovdje jako bitno prvo da, dakle, da naznačimo. Ja ne govorim sada, o što vam ne govorim o širijaskom propisu halal ili haram. O tome ne govorim. Nego govorim o jednom iskustvu koje sam primijetio, koje sam iskusio, koje sam vidio ovdje na zapadu. Znači, da li je ženi halal da radi ili nije? To je zasebna mesela. Gdje treba normalno učeni ljudi u Leman, mučtehidi, ljudi koji zaista se bave proučavanjem stanja umeta, pogotovo nas koji živimo u ovim, ovim okolnostima. Znači, to je njihov, njihov je to oblast gdje treba da kažu svoj stav. Normalno, nema sumnje da ima situacija kada je u potpunosti halal da radi, to nema sumnje. Normalno kada žena zaštićena od miješanja sa muškarcima itd., to nema sumnje. Tu ni nije spor I u dogovoru sa svojom familijom, ne ugrožava prava djece, ne ugrožava prava muža, to nije sporno. Ono što je sporno i što je vrlo osjetljivo, jeste ovo, ova izmiješanost na poslovima. Braćo, zapadni svijet je stradao na tome, na tome je izdubljena familija, gdje danas imate recimo dosta tih firmi, fabrika, gdje recimo po prirodi posla, čovjek ili želja, nije bitno, na poslu više provede vremena sa svojim radnim kolegom suprotnog spola, bilo da komoškasta sa ženama ili žena sa muškacima, nego što sprove nego što provede sa svojim bračnim u kući. Hm. I kako će onda tu da bude ljubav sa bračnim dukom? On ajde do žene, mirisan, doktora, kupeo se, kupeo se, ječi, neke lijepe riječi. Ona dođe kod muža najviše umorna, nezadovoljna, on umoran, sjevaju varnice, ona lijepo ne on lijepo, on ne lijepo i tako dalje. Kako će da bude uspješan brak? Znaci, iskustvo je pokazalo da taj takav izlasak žene na posao je opasan, ubitačan. Ubitačan, ruši familiju. Znači, iz tog razloga, znači ne govorim sada o propisu Halal Haram. Govorim o jednom iskustvu koje smo primijetili ovdje. Ja ću vam raču, izdijek je mi jako zanimljivu stvar, skoro mi jedna moja snaha. Kaže, ja idem u tom i tom džamatu i kaže... U tom je dolazi osta sas starih žena. Ovde žene koje su uđele u odrast, ovdje su da kole završile karijeru, dobile penziju. I kaže tragično je šta je tema razgovora tih žena. Kaže ni se, maže, stidimo kad čujemo što one pričaju. Njih nas razmišljao, Bože. A što ona može drugo da priča? One 30 godina radile sa ženama koje su mu pričale o pjevačicama, o glumicama, Za koje se pare udala ona? Za koliko se bogataša udala ona? I šta će njoj, kad je 30 godina tako ispirala mozak? Šta će njeja tema da bude kanode u ženju? Ja sam bio na umru prije par godine. I poveo par naših tih anuma, bilo starijih, bilo. Braćo, je vjerujete, nakon umre ja sam se začudio kad sam čuo da te stare žene pričaju neke događaje iz života američkih glumica i pevačica za koga se koja udala i koliko je dobila šta ja znam para. Ja gledam, odakle je ta žena to pročitala? Znači, ona ne nosi emocije sa umre, Da priča o mjestu gdje je bio resurs, s.a.w. I su bili ashrani, i su bile odabrane vjernici. Ne, njoj je tema koliko je koja amerikanka dobila nakon udaje. To je zanimljivo. Znači, u takvom okruženju gdje je jako opasno za naše familiju, da žena izađe na posao bez potrebe, to je ubitačno, to ruši familiju. Normalno, ovdje sad problematika, da li muž ima pravo da zabrani ženi da ode na posao? Neka u lemar situaciju da li je žena radila prije braka ili njih. Ako je pristao da mu i rada radila prije braka, onda je to druga okolnost. Ali ako za on buni i nije radila prije braka, ima pravo da kaže nešto mi radila, može odli budeš ukućen. I to je malo. I to je braćo prirodno. Prirodno je da žena bude ukućena. Ne zbog toga što treba da je zarobimo kući nego zato što je ona ključniji faktor kuće. Zamislite, braćo, čovjeka koji, recimo, radi na proizvodni auta i dođe u autokuću i vidi tamo one žene i one momke, ljude, koji prodaju ta auta koja je on napravio. Kako su lijepo obučeni, dotjerani, mirisavi, čist posao, samo ugovore, gdje koje auto, gdje koje, gdje koje auto. I on kaže šefu, ja u buduće me privatam da radim tamo u fabici. Jesam inženijer, ali ja ću da radim ovdje za gdje? Kod salari, da prodajem auto. Kažemo šef, mi be, me, bez tebe ne možem. Ti ljudi joj samo prodaju. Oni veze nemoju što su času auto. Ti ako napustiš radno mjesto, industrija propada. I on kaže, ne, ja ću da radim. I on ga pusti, par mjeseci, par godina, auto industrija krahira, zašto? zato što oni koji znaju da prave auta otišli tamo gdje mislije da je ljepše i možda vam pripogledaju jeste ljepše ali industrija kraja nema koda pravi auto majka treba prije svega da odgaja generacije nama treba tu žene nama treba pismena muslimanka ne da ima dobar posao nego da zna da dobro odgoji djecu braćo to je nezamjenjiva uloga i to je ono činio Allah subhanahu wa ta'ala počestio Što je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio uemanit. I ako budu je prilike, mi ćemo navesti primjere takvih umjenki žena, zapravo svi velikani i za njih se krivu braće njihove majke. U osnovu. Svi velikani i za njih se krivu njihove majke, mnogo više nego njihovi babi. To je ono što današnja musimanka mora da ima na umu. Braćovi, sestre, ova teorija o karijeri po emancipaciji, to je laž. To je odmana. Praktično iskustvo. Praktično iskustvo. Znači, imajte to na umu, govorite djeci. Naša djeca, što krene u vrtiću, u što krene, odmah u za tamo trubi, karijera, uspješan, ovo, ono, i onda on ne osjeća, nema potrebu za braku. Braku smeta karijer. Ne, suprotno je. Zrži je da voliš ono što Allah ti rekao. Allah voli brak. Allah voli brak. Resusa Allahu, ali je se mašta da se ponosi našim mnoštvom. A mi očemo karijeru. Nema uspješne karijere bez imana, braći. Svaka karijera koja bude na uštrb imana, neuspješna karijera. Svako zanimanje koje bude na uštrb vjere, neuspješna zanimanje. To mi moramo da imamo na u Jako je tešo u ovim okolnostima, svojce sa ovom jako je teško. Ali, ako mislimo da spašavamo sebe, ove braće i sestre moramo dobro razmisliti. Nači imajmo ovo na umu, normalno, naša uloga kao muškaraca u tome isto tako presudna, da se i vi postavimo kao oni za koje nam bi Allah subhanovala trebao biti zadovoljeno. Recimo, kad čitamo u Resulu sallamu alihi wa sallam i kad vidimo njegov odnosu familije, I onda kad čitamo o njegovim ženama, majkama Mugmina, u opisu gotovo svake od nje stoji, bila je Esawame el Kalame, ona koja mogo posti i ona koja mogo klanja. Zašto je takva bila? Zato što je učila od svoga muža. Mi danas, braćo i sestre, recimo, bili smo u NŠD-u na seminaru, na druženju. I odemo sa druženja, odemo kući i recimo, Sretnemo se ponovo nas dvojice, razgovaramo. E, ona je tamo naš jaran poznanik. Koji? Pa to je onaj tamo što je sedio na stubu. Kakar je? No, kaže, malo debeo. Ima dugu bradu. Malo, puno se smije. Malo je čela Primjerno, to je opis. Nema to opisa onaj koji je klanja. To je onaj koji je mnogo zikiri. To je onaj koji je lijepo pričaš. Nema tog opisa. Nego to ti onaj koji imao ima lijepu pošinu. Imao, kaže, one skupe hlače, dobar sat imao na ruci. To je naš opis ljudi kad neko l Kakav je opis starijih generacija? To onaj koji mnogo klanjao, onaj koji je mnogo, mnogo posjetio, onaj koji je mnogo djelio sadako, onaj koji je bio dobar svojoj majici, onaj koji je bio dobar svojom otcu. To je opis ti generacija. U našim okolnostima, to je Allah sa nama. To je, kaže, ono što pričao, to ti je, kaže, ono tamo, znaš, znao sve futbolelje njehova i mene. Evo ona, e to ti, kaže, taj. Nema, to je onaj koji kaže, pričao nam je o Allahovom poslaniku, pričao nam je o Ashabima, Znači, mnogo je bitno ovdje u ovim okolnostima. Znači, moje lično iskustvo, braćo i sestre, s našim familijama pokazalo je da je rad žene propast. Propast za familiju. I malo je koja naša familija ostala zdrava u ovim okolnostima, u ovim zemljama, čija ili gdje je žena dugo rada. Rada u firmama, rada, dakle jednostavno, djecu ostala bez odgoja, kuća ostala hladna, za 5, 10, 15, 20 godina. I ona svađa prema svom mužu, muž prema njoj, tako da je brak ostališe i samo samo puko mučenje. Znači, jedno mučenje koje koje nije imalo nije imalo smisla ili koje nema smisla. Dakle znači, to su ovaj ne, neke oblasti o kojima smo govorili, malo sam napravio je na ovako u kružnicu oko istorije, mislim da suo ovaj bitne ovaj bitni momenti na koje je treba ukazati. Na koje je baš treba ukazati Jer imi pali mi pod utjecaj tih trendova ovdje. Mnogo bitno da imam ja dobar posao, nije bitno da biti pokoran na lahu. Isto tako je moja familija. I to braćo košta. Vidjet ćete da u, u zaražnici na ovom svijetu mi izgubimo, izgubimo mnoge stvari. Rekle je prava žena. Prava žena je ovaj, žena ima pravo na međer. To je njena, ovaj, njena pravo i to je to što muž mora da ju daje. To je razrađeno u knjigama vika, imate u knjigama koje smo provodili koje su dostupne poput pravog osvima i knjigama, ima totalne detalje, nema potrebe da se time se dbavimo. Zatim, obstreba. Čovjek je taj koji mora da obstrebuje familiju. Zatim, čovjek je taj koji mora da ženi pripremi odgovarajući stan, odgovarajuću kuću. Mora da vodi rešuna da ženu da prema ženi izvršava svoju obaveznu postelju, da je, da je ne zapostavlja ima pravo on traži od njega da je podušava onome što je treba za vjerni za život. Zatim ima pravo da zahtjeva od njega da je ne umolovažava i ne podižava u, u javnom životu, da je ne ga tretira dakle ako ima potrebe da kažnjava, to radi samo onda kada ljudi dakle nisu nisu prisutni kada to da to ne vidi. Normal to su ukratko te ova ova stvari, mada ovdje nema e, detalje što je je oko Koja je količina nahvake koju mora da obezbjedi ženi? Kaka mora da bude stan, kuća itd. Mislim da je to sada ne potrebno da o tome detaljišemo, jer mi znamo naše okolnosti kakve su, uvjet u kojima živimo, tako da ne možemo ni manjani više osim to što je realno. Tu smo nekim okolnostima ograničenim, tako da nije ovaj... Ali što je bitno, jestli da znamo, čovjek je taj koji mora te stvari da obezbjedi. I ovo je rahmat prema ženi, brač i sestra Rahmet prema njim, da je Allah zadužio muškarca da brine o tome da to priskrbi da on to donese da se ovom kume dakle balio ona, ona je toga pošteđena ona je toga, da, ona time nije obvezana ob, ob, ob, ob, ob od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala nakon eh, pra, a, ovi prava vezani za za, za žene dolazimo do <laughs> ovaj prava koja su obostrane. Znači, zajednička i ljudima i muškarcima i ženama, to su prvo obostrano obhoženje na, na, na lijep način i drugo skrivanje bračnih tajnje, čuvanje bračnih tajnje. Normalno, ovo prvo o njemu ne govorimo, Gdje kad budemo govoriti o Resultu Saramal-al-alijero-Selvene, njegovom privakom životu, zahvatiti ovo prvo. A ovo drugo, čuvanje bračnih tajnih, ovo je nešto što se nasite kako tiče. Pogotovo u ovom vremenu. Kada su načini komuniciranja postali takvi da jednostavno sve je postalo vidljivo. I nikakve tajnje više nema. Imate recimo familija, slika se recimo u kući, svaki detaj sve kuće slika, ženu slika, sebe slika, djecu slika i šalje na internet, Facebook ili druge neki ovako programi daju to. Znači i privatno stavač u sobu slikaju recimo i daju to na internet. Razne detalje, onda komentari što jeste ovo lijepo, ovo ti nije i tako. Normalno to su začeo gluposti gdje musiman, musimanka moraju da povedu računa šta smiju, a šta ne smiju da puste u javnost. Bilo da se čuje, bilo da se vidi. Ovo je jako bitno i u današnjem vremenu braćo i sestre, stid je izgubio dakle svoje mjesto, a onda okolnosti su takve postale, da je sve da bova drugi. Recimo ovdje u Holandi, komodno možete ići ulicom, zastaviti ženu i recio je da je lijepa, sviđavam se, je li slobodan, i nije slobodan, hoće samo i da iće samo. Komodno. Nikon ti se neće ljuditi još će ti zahvaliti koji si bio ljubazan, koji bio pristojan i također. Sve je postalo normalno. Zatim, nazove, nazovu telefonski. Žena razgovara s drugim ljudima i čovjek s drugim ženama kao da ona to sestira, kao da ona supruga. To je jako vaše. Znači, to su kriteriji gdje današnji muslimani i muslimani koji hoća ovo zlovojstvo i moraju da povedu, povedu račune. Znači, e, I sada dolazimo do one druge faze, govor o pravim obavezama, a to je napomenuto je prije stvari koje su u braku dobrovoljne. Dobro. Tiče se na baze, baze dobrovoljnosti, ali u biti donose đudi, ma sreću u pravom smislu. I mi smo navjelili sedam sfera koje mora da popune muž i žena u braku. To je srčana oblast. To smo objasnili, znači osjećaj ljubavi. Imanska oblast, znači kada muž vodi računa, prije svega muž, da zaista ovjeri o imanu, podući svoju kamilu. Znači psiloška oblast, kada muž vodi računa ostanju svoje ženi, kad je raspoložena, kad nije i tako dalje. Zatim društvena okolnost, pa smo govori telesna okolnost, pa ahlak. I sada ćemo išava o svemu tome da govorimo detaljno. Prvo idemo o imanskoj oblasti. Imanska oblast, znači da se čovjek bori da poduči svoju familiju imanu. Dovoljno je, braćo, za ovaj, navesti hadis poslanika s.a.v da se Allahov rahmet, Allahova smirenost, spušta nad onim skupom gdje se čita i proučava Allahova knjiga. Taj skup može biti mali, može biti velik. Znači, imaš moment kada možeš da svoju familju podučavaš imanu, osnovnim stvarima vjere i svoju djecu i da usto očekuješ da ti Allah subhanahu wa tada podari Ova Rahmet, da ti podari smirenost i da se Allah zbog toga ponosi kod Meleka. Leć hadis, saj je ono poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, zašto je ovo bitno? Braćo, primitio sam kod muškaraca, kod muževa. Mnogi muževi očekuju da njegova žena bude onakva kakva on mašta da bude, iako to on ne kažne o kako treba da bude. Ia konzistenski ne boli kakva treba da bude. Način moramo da se pozabavimo tim, da imamo svoje halke, kada zaista ukazujemo ovaj svoje familiji o propisima vjere, ukazujemo na to praktikujemo to, podučavamo i i normalno da to ovaj za to prate i naša i naša djeca. E s druge strane. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što ti je omogućio da kazuješ svim Zahvala Allahu, što ti je omogućio da kazuješ vjeru. Opasnost od nas jeste, braći i sestre, što bismo mi svakom da prijučamo o vjeri, samo ne onima koji su najbliži nama. Bilo su roditelji, bilo da su braće i sestre, bilo da su djeca bilo da je žene. Mi bismo sve da kritikujemo i svima da vlazimo o Islalu, a zapostavljamo one najbliže. I to je veliki problem. I to je izazov sa kojima se mi danas zuočavamo. Druga oblast o kojoj treba da progovorimo, a koja je normalno ovaj vezana za ovo. Normalno, kad govorimo o imanskoj oblasti, mnogo je bitno vraćao da, da vjernik i vjernica shvate da to podočavanje o vjernicu, ono donosi čovjeku faze sreće ne samo u nego i u Berzahu, nego i na sudnjem danu i normalno ako sudnjeg dana boravka uđenem inša. To je jako bitno. Znači čovjek podučava, podučava sebe i svoju familiju onome što nudi, onome što nude pre sreću oba svijeta. Pogledajte ovo. Allah subhanahu wa ta'ala ti je omogućio da kazuješ ljudima ono što im je spas. Ja sam naodio primjer u mojom džamatom. Recimo, naša braća i sestre, organizuju recimo jedno druženje recimo sa književnikom, s pjesnikom i on dođe čita svoje pjesme i svoju recimo neku teoriju nije bitno, lijepo koizno nije bitno sada, tako je. i to oni zovu kulturno veće to se zove kulturno veće ne bih da sada jel to uspješno ili nijedno ne lozimo u to mi naučimo djete suri iz Kur'ana, Allahovom govoru naša djeta uče Kur'an ovaj Niko ili maločko se možete kažati, pa to je bilo pravo kulturno večer. Djeca naučila da čitevam Allaho Mi to ne zovemo kulturno večer, to je nešto u džani, niko nije vidio i to je to. Oni od sebe nešto izmišljaju, pola toga im žavo ljubavce u glavu mi to zovemo kulturno večer, recimo. Djeca naučila da klanjaju, naučila da poste, naučila da čitevam Allaho u knjigu, Mi to ne zovemo uspješnom ili kulturom, neće znači što je što ne znači, ne. to je nekako... Znači, nismo sami porazili govorovjer, mi smo ga sami zapostavili. Zato je vraćao, mnogo bitno da se kao muslimani, kao oni koja ćemo put i te kako pozabavimo svojom familijom. E, sada druga oblast, začana oblast. Između ovaj supružnika, između čoveka i žene, prije svega se tiče ispoljavanja ili izražavanja ljubavi i milosti. Bilo riječima, bilo postupcima, mi smo ovome malo ukazali na početku, a bićešala dosta govora o ovome, i kad budemo danas govorili već raz o poslanikovom sallalama alaiheu sallam životu, uglavnom, Resulut sallalama alaiheu sallame nije prio da svojim ženama govori riječi, da ih voli, da su mu drage i tako dalje, I to je ono što mi treba da bude i praktično seminars. Ja znamo teško da to obražavamo, ali potrudićemo se. Inshallah. Da, idemo dalje. Значи znači, to je dakle nešto što je manje više možda poznato, ali ti detalji su mnogo bitni u tim računnim odnosima. Normalno u lema i navodi Po su način ili putevi da osoba iskaže ovu ovu srčanu oblast. To je recimo jezik, to je lice, da osmije osmijeh, to je ovaj to su dobiri, to je iskoštavanje recimo prilika, recimo kad je, kad je žalost da pokaže sa osećanjem sa ženom, kad je radost da pokaže ovaj radost sa ženom i tako dalje. To su situacije kada čovjek može kad ima priliku da ispuni ovaj da ispuni ovaj ten eki osećaje gdje žena primećuje gdje žena primjećuje da odista u sebe ima svoga uručenja. Normalno, za kraj, te dola tačku u Jedan od islamskih daja kaže ljubav to je umjetnost, to je ukus, to je učenje, to je ophođenje i to je praksa. Sto ovo razumijete? Sami koji se razumije Ljubav to je umjetnost, to je ukus, to je učenje, to je nauka i to je praksa. Sve to ima u životu poznanjike sa velo ovaj Idemo na treću oblast, a to je psihološka oblast. Ovo je jako potrebno za uspješan brak, da čovjek i žena jedno kod drugog poznaju njih, njihov temperament, njihova stremljenja, I najbolji primjer imati života poslanike sallallahu alaihi wa sallame, kada je moja Ajša radi ona razbila posudu pred njim, kada je htio da počasti svoje gosti. A posuda je bila od druge ženi. I Ajša kada je to vidjela, bila je maloljubovorna, radi je la vanha i razbila je kamenom tu posudu. A poslanik sallallahu alaihi wa sallame je tu, točno noć večera svišala, sastavio tu posu i sam rekao svojim gostima, jedite, jedite, vaša majka je maloljubovorna i naredio da se posuda pratio od drugoj ženi i život išao dalje. Normalno u našim okolnostima, pogotovo u Sančkovi smo to riješili odmah pokratno postup, u drugu soru, a išiba i tako daj. Tako. Allah s.a.m. Znači, po, eh, šta je ovdje primijetio da su u s.a.m.? Ali, jesli, ljubomor. Primijetio je kod svoje žene i za, znao je zato i normalno znao kako će da da reaguje. I o toj smo u oblasti malo govorili i govorit će mišala kad budemo govoriti od poslanika s.a.m. Zatim ovdje jako bitno da su te stvari vrlo često vezane sa prirodom insana. Imate ljudi koji su prirodi ekspozivni koji su prirodi emotivni, osjećajni, neko je, manj, neko je po tom pitanju sasvim drugačiji, dakle hlada, neosjećajan, i to treba imati, to treba imati na umu. Jedni se od drugih kaže Allah Ova, Subhanahu wa ta'ala. Zatim, a, sljedeća tačka, ovaj alaka kad se dije, odnosno tjelesni, tjelesne veze, a prije svega se misli i na odnosu postelji. Ovo me nećemo očeti. To ovaj nekostane svakome sebi, ali može se pročeti u, u, u knjigama kovo to je svika, ovim stvarima i bitno je. Zatim, a, ahlak, oblast gdje čovjek treba da podučava svoju ženu i svoju djecu, ahlak ponašanje. Ovo je jako bitno normalno, mi kad o tome govorimo, najčešće ljudi navode primjer kako recimo roditelji neprincipijelnošću u životu uče svoja djecu lažima. Uče ih pogrešnim stvarima. Recimo neko te traži na telefon, ti te kaže to reci mami nije ovdje. Djeca se ga naučilo da šta, da laže. I to je tu ostaje. Naći oblast ponašanja a hlaku moralnosti obaranju pogleda, neprenošenju tuđih riječi. Sve su vraća stvari gdje mi moramo da imamo izražen karakter. Smo muslimani. Normalno, vezano za ovu tačku, bilo bi lijepo da ako si idemo večera, spomenemo hadis poslanika sa Radaha Olaju i sada kod imama Buharije, o 11 žena koje su razgovarale. Što hadis? Hadis umu veru. Kada je Resus rekao, Ayši radi Ovanha, tis, ja sam tebi, kao što je Ebu Zer bio za njegovu ženu u Muzeri. Ne zato da <laughs> je ste čuli? Ili ste čuli? Imao je jedan žena pričala o svojim mužima? Sad sasto žena i zaklale se da ni jedna neće zakliti ono što mislio svoj muž. I ste možete zamisliti šta su pričali. I to imate u predaju od, od Ayša radi Ovanha, to će mišljala možda ako je prilika iznije taj slučaj. Dobro. Znači, kako da se dođe do bračne sreće iz ovoj što smo rekli, znači imate ljubav, imate ahlak, znate kada, kada postoji ljubav u braku i postoji lijepo ponašanje, lijep odnos, lijep moral i postoji tjelesni i psihički užitak, onda u braču dolazi do sreće. Nakon toga, ovaj, kad govorimo o, o bračnoj postelji, normalno u Lema tu navodi i dosta ovaj raznih aspekata šta je ono što mora da, is, da isproštuje žena, šta je ono što mora da isproštuje njen nuž. Mislim da se o tome ipak govorilo na našim ovim predavanjima i to ćemo ovoga puta zaobići iz razloga što je još malo ostala vremena za ovo naše predavanje večeras. Dobro, ostala nam je ovaj je pa napomena a to je društvena uloga znači društvena oblast koji su napomenuli da će biti govorak i onoj i to je zadnja oblast vezano sa sa ovaj za ovih zoin koje vode bračno i normalno ovdje kad govorimo o društvenim ulogama ili oblasti koliko zaista čovjek podučava sebe i svoju familiju da djeluju u mahali, u porodici, u gradu, u čaši, u državi gdje žive. Ovo je jako bitna oblast, jer primjećujemo obraću našim okolnostima da recimo ljudi koji pozivaju zlu, ljudi koji, koji, koji reklamiraju nemoral, nasilje, oni su dominantni u društvu. Dok recimo ljudi koji bi trebali da pozivaju dobru, koji pozivaju istinje Hajru, njihov se glas slabo čuje. Iz tog razloga mnogo je bitno da čovjek nauči ovaj sebe i svoju familiju da, da imaju svoj društveni nastup. Prisustvo u društvu i da s ono svojim obavajkom, monogućnostima, kuşavaju da mijenjaju stanje, stanje na terenu. E kod kodovi kodovi problematika, kodovi izazova Mračo primječujemo, recimo, da nam mlađe generacije imaju sasvim druga stremljenja, druge težnje u odnosu na ono što smo možda mi imali kao djece. Možda. Onih samo to poklapa, ali u biti mora se priznati, ova ove generacije su mnogo perećene stvarima koji smo mi bili lišeni. Znači, ovaj prednika u potpunosti zarobila oblad. Imate familija koja se žale da im nivo momak dijete koje je momak dakle za za za, za ženipu, nema opšte potrebe da izlazi i traži djevojku apsolutno sjede za internetom za kompjuterom i čita laza dopisci chata bridgea tamo i on nema potrebe da ja čašam izgubio log čoaj alasala znači internet je on sa komunikacija to je posu vrijeme neke stvari da su ovaj da su ljudi da su ljudi ovaj isgubljeni osjećaji i potrebu za mnoge životne stvari, životne potrebe. Zatim je dođo jako bitne stvari u ovoj oblasti jeste da su čovjek i žena otprilike neki isti razmišljanja. Recimo istog mezheba. I tu možemo doći do, do nesporazuma. I to je jako bitno kako čovjek da da postupi. Kako da se znađe? U našim okolnostima, to je Allah selamat. se privata, oče islam, muž neće. Muž oče islam, žena neće. I tu ti ima mesej pa Ali da Allah pomogne. Možda nekad vraćeš se to malo, smiri. Mada nismo sam nikad sralao, ali sveme kaže da će svaka nova godina, svaki novi dan, za vjenike biti se teže i teže. Biće sve više iskušenja, više ovaj izazova, I to je nešto sa čim se moramo, ovaj, sa čim se moramo suočiti. Onima lahs pravova da oposti vera se smiluje. I da ovo je malo previše i natrpano ovi mesela Tako se pokušalo da da koliko toliko nešto znači se se sažme da bude osnovno dušna poruka jeste koliko zaista smo spremni da ono što znamo da je vera, da je dio vjere, koliko smo spremni da to primenimo u praksi. Da sa tim nosimo Molit Allah subhanahu wa ta'ala da oto je podari da ričeta, i da Allah, subhanahu wa ta'ala podari razumijevanja, vjeri i želje da to pratite. Salamu alaikum.